Нова влада – то журавель в небі, та ще той журавель, який несе не весну, а війну. Виходить, ти заприязнився з більшовиками. Знову позлішав вид бедбородька, позлішали вирла, бо дай їх на потилицю вивернула. Насупився й магазаник. Варняка ж несусвітні. Як я можу заприязнитися з більшовиками, коли вони ось так тримають мене в кулаці? Ти кажеш, я маю розкіш у місах. Та хіба це розкіш, коли щоразу за найменший набуток маєш потерпати? Мовляв, і пасися, і стережися. Я ж виколупив собі якийсь торбований, тоді коли ти з тим місцем і в китайсьній тір... Чи десь гайну. Але хіба це комерція, якщо повсякчас від страху в тебе відвалюється шкіра? Може в моїй голові сидить міністр торгівлі, Може, з мого баняка вироювалося б торгове золото і для держави, і для себе, а я мушу крутити мізками, як по-злодійськи роздобути якийсь вагон під овочі фрукти, і як його погнати на Сибір. То де ж у мене візьметься любов до тієї влади, яка вчавлює мої мізки нижче гриба, що сидить у землі? З жалю до своїх причавлених алантів, перехилив в чарку, і теж вибалушив очі на безборотька. Того зворушила мова лісника. Справді ця журнувата пика могла б дорости до якоїсь Терещенка чи його підхвістка. Тоді якої ж ти хочеш влади? Якої? Подумав магазинник. І вразу посмутніли зелені його розбешакувато заграв сірий піщаник. Тієї, що вже навряд чи повернеться. Не знаю, як тобі жилося на своїй... Півтисячі десятин, а я тільки й думав про свій чорнозем, тлустий, наче лоєм змащений. Пам'ятаєш, про що мріяв у п'єсі «Сто тисяч» грасим Калитка? Я колись на сільській сцені грав цього Калитку, його слів не забуду навіть до страшного суду. Ох, земелько, свята земелько, Боже ти, дочечко, як радісно тебе згрібати докупи в одні руки» приобрітав би тебе без ліку. Їдеш день, чия я земля? Каличчина. Їдеш два, чия я земля? Каличчина. Їдеш три, чи я земля? Каличчина. На такій землі я з радістю відпочиваючи та Богу дякуючи розпластався б Христом і ліг би під Христом, знаючи, що це моє. Ого! Здивовано вигукнув Визбородько, за стільки років і не вбити в тобі калитку. Таке не вбивається, бо це рай моєї душі, переконано про рік Магазаника. Але до твого господарчого раю ще треба приєднати і пекло політики. Тепер без цього не проживеш. Навіть найбагатші володарі землі зараз вимочують свої чуби і голови в політиці. Розумієш, як і куди в сучасному світі тече вода? Не зовсім, признався Магазаник. Жаль, похитав коловоротом волосся Безбородько. Ти не повіриш, що навіть і до кохання з усіма його зітханнями, з усіма соловейками тепер причепна політика. Це вже у ти так загнув, що далі нікуди засміявся, лісник. Почекай сміятися, на не супився, Безбородько. Нось я тобі зараз намалюю шматок сучасної казки. Уяви собі божественну ніч, із місяцем, коли видно, хоч голки збирай, та іншою бутафорією для закоханих. От кого ти поставиш у таку ніч десь біля верби, ставочка чи полукіпка? Хоча б нашого голову Данила Мондаренка. Якого треба прибрати? Ще як треба, бо так надозолив мені. Зупинимося на ньому. Ось він біля полукіпка очікує своє кохання. приходить воно. І вже закохані в своїх любощах не чують, як на них осипаються зорі, випадає роса, і тому подібне, що маємо в романах. А десь за морем у своїй кам'яниці сидить великий політик, сидить чорний геній, перед яким уже тримтять європейські держави. І думає він ніч, і другу думає, і третю, щоб ці данили снопами лягли біля снопів, чи зігнулися рабами перед новими правителями. І не тільки думає, а й вичавлює на це і свинець, і сталь, і золото-срібло».